L'atur ha crescut a Tiana un 2% aquest mes d'octubre. El nostre poble continua estant entre els municipis del Maresme amb una taxa d'aturats més baixa, però tot i així no s'escapa de la tendència negativa de la comarca i de la resta de l'estat espanyol. S'ha superat la xifra de les 400 persones sense feina, una dada que s'emmarca dintre d'un panorama general que apunta que el mes que hem deixat enrere és el segon pitjor més d'octubre de la història després del del 2008. Ho ha analitzat una de les tècniques del Servei d'Ocupació de Tiana i Mungat, Paola Picardo. Tiana, com en la majoria dels municipis de la comarca del Maresme, sí que hi ha hagut un lleuger augment del nombre de persones que s'han vist en situació d'atur. El que passa és que comparant-ho amb la resta de municipis de la comarca del Maresme, Tiana continua sent un dels municipis amb una menor taxa d'atur. No? Actualment estem parlant concretament del 9,88%. Des del Servei d'Ocupació de Tianemongat constaten que el moment actual és especialment complicat, ja que han deixat de rebre ofertes de feina com a conseqüència, entre d'altres coses, que algunes empreses de la zona estan tancant. Tot i així, s'estan centrant en gestionar les polítiques actives que posen en disposició la Generalitat de Catalunya. Després de l'estiu, no, tots aquells contractes que són temporals i estacionals, no, comencen a minvar i setembre i octubre sempre es registren més baixes en no, el que són les persones que cotitzen no? la Seguretat Social. Sí que és cert que de cop i volta s'han doncs, registrat taxes que se situen en màxims històrics a nivell comarcal. Tot i així, es continuen fent diverses intervencions del servei d'ocupació. Durant tot el mes de novembre, dues colles dels plans d'ocupació de l'àrea metropolitana tornaran al nostre municipi per dur a terme a treballs de poda de l'arbrat viari. I cal tenir en compte que aquesta està l'última dada de l'atur que es coneix abans dels comicis del 20 de novembre i és evident que la desocupació està se sent un tema molt present en la campanya. Res